Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu moi Guran La Europa FM Și cu dumneavoastră ascultătorii noștri, bună ziua, bine v-am găsit! De la această oră ne puteți asculta pe Europa FM, dar ne puteți și vedea pe toate conturile noastre de Facebook, pe, precum și pe site-urile europafm.ro și busyday.ro. Astăzi vă propun să judecăm decizia președintelui Klaus Iohannis de a ataca la Curtea Constituțională, mult dezbătuta sau poate... Dezbătută legea celor 102 taxe nefiscale desfințate, cea care a picat în campanie electorală și despre care v-am spus la vremea respectivă că are probleme de constituționalitate. Cea mai gravă dintre ele fiind subevaluarea impactului asupra bugetului de stat și prevederea nerealistă a sursei de la care această desfințare de taxe practic ar trebui finanțată. Bun. Acum lucrurile stau în felul următor. Președintele a luat, deși s-a declarat susținătorul desfințării taxelor, a luat decizia să atace totuși această lege la Curtea Constituțională. Șansele ca această curte să o declare neconstituțională sunt destul de mari, dar S-ar fi putut petrece lucrurile și altfel. Adică, de exemplu, dacă nimeni n-ar fi atacat legea respectivă, chiar dacă ea avea probleme de constituționalitate, putea intra în vigoare. Așa cum s-a întâmplat, vă reamintesc, în primăvara aceasta, cu o inițiativă venită de la un alt partid, de la PNL, care a scos, practic, plafonul indemnizației pentru creșterea copilului. La vremea respectivă, președintele, nu numai că s-a declarat susținătorul acestei inițiative, dar a și avertizat guvernul să nu o atace la Curtea Constituțională, iar legea după aceea a intrat în vigoare, știți foarte bine, cu toții că am dezbătut la vremea respectivă. De această dată, președintele a procedat altfel. Sigur, mai are și posibilitatea în cazul în care... În cazul imposibil, vă spun, acea lege e făcută să nu treacă de Curtea Constituțională. În cazul imposibil în care Curtea Constituțională spune totuși că legea este Constituțională, președintele poate să o retrimită în Parlament, caz în care va fi luată în dezbatere de către următorul Parlament după alegeri. Acum dezbaterile știți și dumneavoastră, foarte bine s-au încheiat. Parlamentarii noștri sunt în campanie electorală. Bun, astăzi o să... Discutăm împreună și o să întoarcem pe toate fețele această decizie a președintelui Klaus Iohannis. După cum știți, desfințarea timbrului de mediu mai cunoscut și ca taxă auto, iar înainte de asta taxă de primă în matriculare, a enervat multă lume în țara asta, inclusiv pe mine. Poate mai ales pe mine, dar asta contează mai puțin. Pe de altă parte, taxa audio TV. Mă rog, sunt multe taxe acolo, dar astea au cel mai mare impact. De asemenea, este o taxă foarte nepopulară. Poate ați auzit dezbaterea de dimineață din deșteptarea dintre Vlad și Tolo. Multă lume n-ar mai vrea să o plătească. Iată, deci, aceasta este situația în care președintele a decis totuși că legea promovată de domnul Dragnea trebuie atacată. Dumneavoastră ce ziceți? A făcut bine? A făcut rău? Și care sunt argumentele? 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment pentru a intra în dialog. Bună ziua, George! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. În, primul rând, în primul rând trebuie să sublinăm că și președintele a intrat în campanie electorală. Nu mi s-a părut, sincer să vă spun. Mie, mie, mie unul mi s-a părut că și președintele a intrat în campanie electorală și cred că într-o oarecare măsură e justificat ca că, că atacă, că nu sunt cei la care le face campanie electorală. Vis-a-vis de unde s-ar putea lua banii, există și o vorbă din bătrân. Nu există, nu pot, există, nu vreau. Cred că sunt atâtea modalități în care dacă aceste taxe sunt legale și vor trece, se pot găsi bani pentru a suplimenta aceștia, această gaură din buget. Va fi o gaură în buget, asta e clar. Nu, lucrurile sunt mai complicate de atât. Le-am explicat atunci. Dacă vreți să le mai explic o dată. Uite, George, dumneavoastră ați plătit o taxă de primă în matriculare? Da. Ați plătit, da? Da. Bun, și n-ar fi normal să vă luați bani înapoi în cazul în care această taxă nu se mai plătește? Adică de ce, de exemplu, eu care n-aș fi plătit, am plătit și eu, dar presupunem că n-am plătit, da? Eu de ce să circul cu mașina prin România după ce am plătit o astfel de taxă, iar dumneavoastră nu? se de fapt, această taxă nu va dispăra de primul matriculare. Dacă va dispărea ea, efectiv, să nu mai plătim, o vom în carburați Și va fi mult mai... Uh... Nu stat. prevede așa ceva legea respectivă. Dacă ar fi prevăzut, sunt de acord cu dumneavoastră, atunci ar fi avut, ar fi fost constituțională, ar fi putut no, să fie. treacă. Da. Când s-a băgat să se scoată taxa, aceste 102 taxe, vă aduceți aminte că benzina și motorina timp de o săptămână a explodat peste 5 lei? -are a nu are impact. Nu, nu, nu, nu, uh, nu, nu, nu. Nu are, nu, nu. Are venit. nu are legătura. Acelea sunt prețuri reglementate. Nu vă imaginați că prețul motorinei pe care dumneavoastră o cumpărați la pompă, se tranzacționează precum uh, cursul euro-leu. oscilațiile la vești la de genul ăsta... Nu funcționează ceea ce spuneți dumneavoastră. Prețurile la pompă se fac după o referință luată pe ultimele șase luni. După o a ultimelor șase luni. de vă spun, nu a existat un astfel de impact. N-are cum. Nu există. Eu cred că, Așa, nu moi, se, cred că cea mai bună soluție pentru a se suprimi uh, diferența. Dacă această lege va trece de Curtea Constituțională, este sau nu este, va decide o instanță. Bine, spuneți-mi dacă uh, a făcut bine sau nu Iohannis uh, Teoretic, da, practic nu. Nu ați putea să dați un răspuns. asta dacă erați președintele Iohannis, o atacat sau nu, George? Uh, da, da. Dacă Azi era temeiul legii. O aș fi da. Vă da, mulțumesc da. pentru telefon. 0372069599. Bună ziua, Claudiu. Bună ziua, Muzian. Vă ascultăm. Uh, eu sunt de acord cu atacarea acestei legi la curtea Constituțională pentru că... Nu aveți mașină. Mi... <laughs> ba, mașină. Aveți Am mașină, dar nu intenționați să vă cumpărați mașină, că atunci poate... Ba da, ba, da. Mă intenționez să, să schimb, dar nu știu dacă taxa mi a fost plătită sau recuperată de postul proprietari? Așa. Asta mă face destul de greu să îmi vând mașina. E o nebunie și cu evidențele da. alea de la Fisc vă amintesc exact. acest cu lucru. Eu, da. Nu știu cum fac roz de informația asta. În fine, când peste acest lucru, legea asta n-a fost făcută cu cap. N-a fost făcută cu a, a fost făcută cu foarte mult cap. Vă contrazic Aici. Aveți mai multe informații decât mine. Nu, dar vă, vă și explic. Deci eu cred, este speculativ ceea ce spun, că a fost făcută să nu treacă de curtea Constituțională. Cineva a gândit-o în așa fel, încât să-și producă niște efecte electorale puternice, dar okay. în același timp ea să pice la curtea constituțională pentru ca, Pare. nu știu, cine vine la guvernare să nu poată să o aplice. Da. Deci, deci iată, eu o gândire dintre... aici. E, nu, e, nu e fără cap, e cu cap. Da. Eu sunt unul dintre românii care are credit în Franțelvesien și mă bucur că guvernul a atacat legea conversiei la curtea constituțională Pentru că nu este ok. Sunteți un ciudat. Sunt un ciudat. Okay. Eu nu cred că e ok să se ia măsuri de populiste cu o lună înainte de, de alegeri Dar cu o luni înainte e ok? Nu. Uh, nu așa populiste. Vedeți că legea aia care interzice creșterea salariilor înainte de alegeri cu șase luni nu se referă și la reducerea sau anularea de taxe? Exact. O mare gățărnită. Bun. Deci, ok, v-ați făcut foarte clar înțeles. Vă mulțumesc, Claudiu. 037 Bună ziua, Mihai. Alo, bună ziua. Vă ascultăm, Mihai. Da, dacă am luat numai în contextul acestei atacări, să spunem că ar putea fi corectă. În special, prin prisma faptului că, spune și noi, nu sunt lucruri neconstituționale în lege. Și atunci trebuie respectată legea, dacă legea cadrul legal, dacă o lege nu este constituțională trebuie atacată pentru a se dovedi neconstiționalitatea ei și nu se pune aplicare o lege neconstițională, evident. Dar așa cum da. spunea George la început, dacă banii s-ar căuta, s-ar putea să se găsească, sigur. Mai, mai mult ca sigur s-ar putea să Constituția se noastră cere doar celui care uh, promovează o lege cu impact fiscal-bugetar să spună ce taie, de unde taie, de unde aduce banii respectivi. Dar mai e o problemă În contextul de atacări Și, mă rog, manevrări ale legilor de către președinte Acum nu a făcut decât o greșeală Inclusiv din punct de vedere electoral Dacă să presupunem că ar avea vreo intenție De a sprijini o anumită aripă ele, apatinte, Președintele, președintele. președintele. Mai, Asta -o cred, cred că, e evident, n-are rost Să mai discutăm Dar, pe de altă parte, să știți că nu mi s-a părut Că s-ar fi comportat indecent Pre președintele eu, eu, până acum. acum ar fi trebuit lăsate aceste taxe să dispară pentru a fi reluate individual acelea care într-adevăr merită, ca de exemplu Taxa Radio TV. Ea ar trebui să dispară în momentul ăsta pentru ca instituția televiziunii să spună o problemă, guvernul să spună o problemă de unde alimentează această instituție. A da, ea se, se oprește ca a doua zi. Iertați-mă, eu am lucrat la TVR nu niște cred ani de zile. Că se oprește ca doua zi. Oh. Mai degrabă cred că ar putea să tai multe cheltuieli nejustificate a doua zi, ca să poată să funcționeze. gândiți vă că sunt studiouri de televiziune care funcționează cu mult mai puțini bani. Mihai, a hai a haide să vă a -a mai spus. spun niște lucruri, că ăsta e și un cadou otrăvit din punctul ăsta de vedere pe partea de televiziune, cine a făcut legea n-a avut chiar atâta cap. Vă spun, vă dau așa niște lucruri care nu sunt secrete, dar sunt puțin cunoscute. TVR-ul da. și radio-ul, la fel, funcționează după niște legi speciale da. care le permit, de exemplu, să facă achiziții într-o altă procedură decât, prin, de exemplu, prin ceea atribuire ce nu e directă. În regulă. Ceea ce, nu ceea ce nu sigur. Excepții de la doamne, prevede legea chestia asta. Nu e în regulă, dar e legal. Dar în momentul ce în, e în legea care. legea aia o vreodată cineva? nu știu, Uite, E de 94 sau 95 legea respectivă. Dar nu se poate înlocui. Lăsați-mă să vă povestesc. Deci în momentul în care, să zicem, s-a scos taxa asta cum zice domnul Dragnea și, domne, dăm bani de la buget TVR-ului sau radioului, ei vor fi obligați să facă licitații. Ceea ce. Cred că, cred că vă câțiva o să-și taie venele da, pe acolo. Eu mai spun o chestie care ne privește pe toți, indiferent dacă avem sau nu televizor. De exemplu, taxa auto. Uh -huh. V-ați uitat vreodată să faceți un calcul la o mașină de aceeași cilindre și aceeași vârstă, să vedeți că la Euro 0 plătești mai puțin decât la Euro 1, unde plătești mai puțin decât la Euro 2? Asta cineva... pentru că. Nu, asta, nu pentru că... asta pentru că. cineva a copiat tabelul din Excel invers, în ord, este o, o, este o aberație. Nu e așa. Vai? Nu e așa nu... cum spuneți dumneavoastră. A fost decizia curții de la Veneția, care a zis, da. băie, vedeți cum ați făcut voi taxa asta. Ea este în mod evident prohibitivă, restrânge practic dreptul la proprietate. Pentru că cu cât e mai veche mașina, devenea de nevândut. Și atunci au trebuit să intervină pe cifrele respective, și de-aia arată așa în nu, momentul respectiv. Așa de față. a fost aprobată de vremea lui Antonescu. De, lui Antonescu. El a semnat-o la euro 3, euro 4, euro 5. Cifrele sunt în regulă, la când se intervine mai jos la tabel, la euro 0, 1 și 2, sunt puse total invers. Mihai, e o greșeală pur și simplu de redactare. Nu, v-am povestit cu... odată despre, sau de mai multe ori despre mașina da. mea Cielo. Ci... Dom'le, da, e 2800 eu, de euro taxa. Eu am avut și eu o solență pe care nu puteam vinde, pentru că trebuia să plătească niște sute de euro până mi-a făcut-o cineva praf la bordură. Deci, asta la bordură. Deci, a făcut bine, bine a sau n-a făcut, făcut bine președintele a. Iohannis? Președintele, în momentul ăsta, nu a făcut bine, pentru că, în felul ăsta, dacă această lege intra în vigoare, se creau niște probleme, așa. i se urmau să găsim niște soluții viabile și logice. Da. Așa. Vom prelungi aceleași taxe din care în mare parte sunt aberante sau sunt puse prost și dau naștere la practici. Cum ar fi, de exemplu, achizițiile la TVR care spuneți că se fac după alte reguli. Dar care au de două decenii. Deci se fac după alte reguli de două decenii. Nu contează. Poate să aibă și două secole. Dar noi, adică, dacă am noștrițit un lucru prost, nu mai schimbăm. Noi nu evoluăm. Da, da, dumneavoastră, nu puneți problema așa. Dumneavoastră, puneți problema, dăm cu barda, creăm o criză și după aia vedem cum schimbăm. Adică... Uh, asta e, pe, e principiul Orice șut în fund e un pas înainte Eu vă spun că proverbul ăsta nu e chiar corect E un pas înainte dacă nu cați pe burtă Ceea ce atunci când vorbim Totuși de bugetul statului De de, de, de unde se plătesc și pensiile Și așa mai departe Nu îți permis genul ăsta de filozofie Mă gândesc eu Dar e punctul noastră de vedere Un punct interesant și îl respect Vă mulțumesc pentru el 0372069599 Bună ziua, Dorin Bună, bună, Moisea eu sunt de acord cu respingerea propunerilor acestea populiste. Nu, dar pentru că sunteți ardelele la fel ca și dămadă, neanalizate ca lumea. Da, vă rog să argumentați. Nu, nu, asta e motivul. Deci, o lege trebuie fundamentată ca lumea și nu, nu o face așa de pas pe mâine. Chiar dacă anumite măsuri au fost făcute a iurea mai demult, deocamdată n-ai ce face exact pentru ce ați spus să nu ajungi cu deficii bughețare exagerate. Păi, deci încă o dată, sunteți de acord cu modul în care s-a procedat la creșterea indemnizației pentru, creș pentru creșterea copilului, dar aceeași regulă nu se mai aplica acum pentru că trebuie fundamentată bine legea. Păi, nu nu nu pot să schimb dintr o dată. Deci acum toate le, propunerile astea care le face Parlamentul sunt cam abuzive. Sunt cam multe. Toate sunt Și abuzive, sunt excesive, dar excesive, nu studiate ca lumea, nu nu gândite ca lumea. Deci încă o dată vă spun, e o dublă măsură. Nici cu a, creșterea înțeles, indemnizației, dar, pe, nu creșterea, pute... mă rog, scoaterea plafonului de fapt pentru indemnizația pentru mame. Nici acolo nu a fost uh, ce, Da, da, nu e Tocmai corect. Dar ce să faci? Acum nu poți într-o lună de zile să te apuci să le schimbi pe toate, că poate faci o grăna de greșești. În timp poți să le studiezi, le, le armonizezi. Dorim și... să știți că cele mai, de fapt, cele mai multe lucruri se schimbă în țara asta în campanie electorală. Știu, pe asta e motivul, că le, le fac... Populist. Băi da, da asta dar asta înseamnă, înseamnă doar că s-ar putea ca după alegeri să nu-și mai amintească nimeni de astfel de intenție. Problema e că trebuie să învățăm poporul să aibă o reacție, adică să nu facă nimeni abuzuri, să iasă lumea în stradă. Deci nu se poate așa, numai înainte de alegeri atunci tot. Credeți că nu, poporul ar trebui continui. să iasă în stradă nervos pe faptul că cineva încearcă să scadă niște taxe? O, nu că încearcă, deci ei încearcă să fenteze că vor scădea, deci nu au de gând nici dacă ar veni ei la putere, nu vor scădea taxele. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Vă întreb astăzi la România în direct dacă a procedat corect sau nu președintele Claus Iohannis atunci când a luat decizia de a ataca la Curtea Constituțională legea care ar fi desfințat 102 taxe nefiscale. Bună ziua, Călin! Radioul în încet, vă rog, vă ascultăm Da, mă auziți? Da, vă auzim, vă auzim Alo? Noi vă auzim, Hi. dacă dați radioul încet da, Și mă auziți pe telefon, o să mă auziți și dumneavoastră foarte bine Da, am car chit și l-am închis Acum, acum Da, e foarte bine, poftiți, călin Deci, domnul Moeț, domnul Dragne, Pentru interesele politice A... Partidului, mă rog, din care face parte. Da asta domnul e evident. Asta e evident, nu mai comentăm acum. Din punctul meu de vedere, fiecare este cu interesele lui și nu interesează de ceea ce românul pătește ca și taxe, ca și impozite. Nu că interesează. Eu, de exemplu, nu am radio, nu am televizor din 2007. Dar aveți cartiți. taxele, bine mersi, Dumnezeu să le ajute... Să înflorească și să, mă rog, sara ca un de gând. Deci a făcut bine sau nu a făcut bine? A făcut bine sau nu a făcut bine președintele Iohannis Călin? Deci, din punctul meu de vedere, nu a făcut bine și, în general, el a afirmat că ori ești tolerant, ori ești tântălă. Dar, din punctul meu de vedere, domnul președinte nu este tolerant. Nu zic nimic mai departe. Vă mulțumesc pentru telefon. Nu. Trebuie să scurtez această discuție pentru că se aude rău. V-ați exprimat politicos, chiar dacă ați vrut să-l jigniți pe președinte. Apreciez faptul că v-ați exprimat politicos. Întrerup însă această legătură pentru că se aude rău. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, domnule Moise și ascultătorilor dumneavoastră. Vă ascultăm. Referitor la cele două aspecte pe care dumneavoastră le-ați prezentat, nu cred că sunt relevante. Unu, Uh, neatacarea la Curtea Constituțională a, a legii privind uh, uh, plata da. indemnizațiilor pentru mame. Scoaterea plafonului, uh, da, așa. Scoaterea plafonului. Consider că de-a lungul celor 27 de ani, 26 de ani, uh, n-a făcut nimic pentru stimularea natalității. Statul? Absolut nimic. Și doamne, credeți, și doamne, credeți că așa se stimulează natalitatea? Este o măsură. Nu este o măsură. O măsură este să-i dai este. omului o perspectivă. O perspectivă înseamnă o locuință. Eu... Pentru Dumnezeu, Cristian, suntem mamifere noi oamenii. Avem nevoie de un cuib înainte de a ne hotărâ să facem pui. Mă înțelegeți? Este. O politică este. coerentă înseamnă locuințe, slujbe, acces la slujbe, adică locuințe ieftine în orașe, locuințe cu chirie prin anele, cu chirii mici. Aia înseamnă stimularea natalității, nu filme de asta. Eu... Eu consider că este un pas uh -huh. Eu consider Este că -a un pas doar în, de doar în anii electorali Doar în anii electorali da. Bun, Ofi, fi Al doilea aspect legat de Atacarea acestor legi Acestei legi privind Pe scoaterea taxelor Mi se pare că a făcut Un lucru bun O să motivez prin următorul aspect Când dai o lege Trebuie să ai și o motivație Trebuie să ai în spate și Impactul acelei legi Acelei, acestei uh, legi nu, nu i s-a dat uh, motivația. Pe când Ce în cazul seamnă? celeilalte știam sigur că copii se vor naște pentru că s-a scos plafonul pentru indemnizația pentru mame, pentru creșterea copiilor. Dom nu, domnule, măi uh, În cazul acelei legi uh, vă spun că oameni cu un grad uh, mai ridicat sau un mediu de trai, vor fi mai atenți și vor face poate copii. Nu dacă. Atenție, cea mai mare problemă, încă o dată vă spun, asta cu predictibilitatea, asta cu predictibilitatea e în felul următor. noastră sunteți siguri că anul viitor indemnizația nu revine la o formă? Știți, mai țineți de ce dezbatere am avut după ce s-a aflat că ăla din Sibiu ia 35.000 de euro. Nu sunt sigur. Și dacă nu sunteți sigur, vă apucați să faceți copii Luând în calcul un venit care e nesigur Și care s-ar putea la anul să nu mai fie Da, pentru că Pentru că dacă doi ani de zile Am un venit uh, suficient Păi cât care ani? Duc la un Care dumne, doi, doi ani de zile? E... Doi ani de zile cât îmi țin copilul Păi din martie cât și până în decembrie Acum când avem alegeri, nu-s doi ani, domnule Iertați-mă Și cel mai rău lucru care se poate întâmpla Nu e scoaterea plafonului sau creșterea unei indemnizații și ceea ce s-a întâmplat pe vremea guvernului Boc, dacă mai țineți minte, când dintr-o dată legea s-a modificat, iar mamele care erau cu copiii acasă și se bazau pe niște venituri, s-au trezit cu ele înjumătățite. Mai știți? Aia este mi -aduc dramatic. Mi-aduc aminte, mi aminte, pentru că uh -huh. tăierea aceea bugetară a însemnat un dezastru. Re, uite, de, -aia, multe de aia ne cere Constituția ca atunci când facem legi cu impact bugetar, indiferent că suntem sau nu în campanie electorală, să spunem ce se va întâmpla cu ele pe mai departe. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. În cer scuze, Cristian, poziția noastră este evident partizană. Ceea ce, na, acum e normal în campanie electorală. Totuși, vă reamintesc tuturor, indiferent cu cine aveți intenția să votați, că noi vom trăi în această țară și după această campanie electorală. Va trebui să, -i supraviețu să supraviețuim acestui an, la fel de provocator ca toți anii electorali din România, în care politicienii dau foc țării. Mai vedem după aia. Bună ziua, Darie! Bună ziua și bine v-am regăsit! Să nu e darie. darie! este! Dar am fost plăcut impresionat de bodnița pusă anilor români când colegeau struguri și le-am rămâne în sufletul meu Zaharia Sancu. Dar acum discutăm strict de da sau nu. Eu spun că domnul președinte a greșit. Cu totul că eu sunt un simpatizant al acestuia da, aveți din, din punctul meu de vedere, două aspecte sunt importante. Așa. Se discută foarte mult de aceste taxe. Aceste taxe trebuie scoase de mult. Și acum punem accent pe ce? timbru de mediu care pot este o taxă care se recuperează în instanță și este o pierdere pe stat, pentru statul român, că continuă în continuare să o încaseze, se iau de judecată, săraci oameni sunt bolversaj, nu, nu știu ce să facă, mai stăm cu mașină, matriculăm, nu matriculăm, deci Orice ar fi această taxă pică. Pică de la sine, pentru că nu are. Și acum discuția ar fi taxa Radio TV. Așa. Care, din punctul meu de vedere, ce discutăm? De ce să subvenționăm noi populația de rând? Și aici nu este cazul meu, mă refer la oamenii care au venit mai mici. De ce să plătească o anumită taxă? Pentru ce? Pentru că 70% din populația românei nu se uită la TVR1... Uh, 50 cu radio, eu sunt de acolo. Eu îmi plăti anual o da, mai mare radio. să vă spun o chestiune pe care o știu de-afel și pe care, de care habar n-aș fi avut dacă nu aș fi fost într-o colaborare de patru ani cu televiziunea publică. În cazul unor situații de criză națională, în da. care, de exemplu, nu mai merge cablu, nu mai merg sateliții, în România există o rețea de radio relee pe care televiziunea publică le folosește în comunicarea autorităților cu populația. TVR-ul că... prins cu furculița ca să știi ce se întâmplă dacă, Doamne, ferește, vine un cutremur de la major în Ai, România și nu mai merge serioși. nimic. Mă înțelegeți? Da. Suntem serioși pentru că Suntem funcționază serioși. telefoanele. Numai, că haha, nu func... nu, chiar credeți că mai avem televizoare care prindem cu furculița? Dar e ce vârstă aveți asta? <laughs> 43 de ani. Mă mir că nu aveți o memorie a unor da catastrofe Da, am o memorie, dar eu spun că lumea s-a schimbat foarte mult. Asta a să, încerc să explic. Da. Și această taxă... Eu vă spun cum dovedere. e legea făcută. Nu zic că da. a existat vreodată astfel de situație, dar legea prevede... Bun, da. Așa, spuneți. Da, da. Există o modalitate prin care chiar această, această funcție a TVR-ului să fie susținută în viață. Dar mi se pare de-a dreptul jenant să facem emisiuni pe foarte mulți bani pe banii noștri, că nu vreau să dau exemple, că nu mai. Bine, okay, ok, nu e o dezbatere despre TVR. Eu sunt, da, să, știți, să știți că eu sunt de acord cu dumneavoastră, chiar fiind la TVR, am fost, de fapt eu am susținut întotdeauna desfințarea Taxei TV și am explicat cum poate fi funcționată televiziunea publică, mă rog, într-un mod care se aducă și bani, să facă și performanță și așa mai departe. Dar asta e o altă discuție, pentru că legea asta nu prevede așa ceva. Din contră, ea doar desfințează taxa. Și atât. 0372069599 Bună ziua, Geo! Salut! Moise, ție știe și ascultătorilor noștri! Încă o dată, Geo, aș vrea să spun pentru toată lumea. Este absurd să dezbatem în România desințarea unor taxe. Cu toții ne dorim așa ceva. Întrebarea este dacă Iohannis a procedat corect sau nu oprind această lege. Chiar președintele susține că, domnule, și eu sunt pentru desințarea unor taxe, dar nu așa. Nu așa se fac lucrurile. Poftiți, eu. Uh, ok, am o întrebare. Ai plătit taxa la, la prima matriculare, da? La autoturist. Uh... Tocmai ce ai spus mai devreme că ai plătit taxa. Am cinci mașini, toate noi trei dintre ele sunt luate după înființarea acestei taxe. De deci ce am plătit? Okay. Am plătit, dar n-am plătit uh, așa mult că am luat noi. Indiferent cât ai plătit, mult sau puțin, ai plătit. Aici da. vreau să ajung. Ok. Ci se pare normal să mai plătești încă o dată să se bagi în combustibil? Nu, și categoric colegi în acest sens trebuie să prevadă că dacă plătești în benzină, trebuie să-ți se dea bani înapoi. De aceea, geo, vă tot spun Bun. eu că impactul nu e la calculat nici okay. de Dragnea, nici de Ministerul de Finanțe, pentru că dacă e să dea banii înapoi, Bun. e vreun miliard de euro acolo. Iertați-mă. Cei care, cei care au dat statul în judecată și-au recuperat taxa, da. li s-au dat bani în timp, 9 luni, 11 luni, 12 luni, în, în, doi ani. în rate. În 2 ani. Sau în 2 ani Așa. în rate. Da, da. În rate. Așa este. Păi de ce la am matriculare nu m-a lăsat să plătești și eu taxa în rate? Și eu sunt posesor de 3 autoturisme care am plătit taxa de matriculare. Da. Și nu am recuperat la, la niciuna. Căr. Și da. când le-am vândut, n-am recuperat la niciuna. Da. De ce nu mi-a acceptat și mie statul să-i plătesc în rape? De de deci cineva trebuie să reglementeze această situație. Pentru că altfel, dumneavoastră okay. exact o să vă judecați cu statul, se blochează instanțele de câte procese sunt și așa mai departe. Deci da, o groază de probleme care decurg de aici, tocmai pentru că interesul n-a fost reglementarea acestui domeniu în momentul ăsta, ci desfințarea e unor taxe care să vă facă pe dumneavoastră să vă gândiți Doamne, ce bine ar fi. Te mai întreb ceva, referitor la televizorul cu furcoliță? Da. Ce telefon ai? De generație nouă, presupun, nu? Da, destul de. Presupun că, de ai laptop, presu... presupun că ai și un laptop. De presupun patru ani, și... are patru. Să știți că sunt destul de conservatori e, de felul meu. Nu este problemă. Deci, așa. oricum, este cât de cât de generație nouă. Doamne, nu vă imaginați lumea fără internet, așa de e. Telefon cu ăsta, televizor cu furculiță? Nu merge, Dar deci, dumneavoastră nu știți că la cutremur cad comunicațiile. Și nu numai la cutremur. În okay. orice situație Atunci. limită se blochează rețelele și nu, cu... nu mai merg comunicațiile. V-ați gândit vreodată la asta? Că nu mă uit mai mult de 30 de minute pe lună dacă mă uit, dacă e ceva mega important pe TVR, deși sunt perfect adică de acord cu dumneavoastră adică că televiziunea publică are nevoie da. să intre într-o concurență și cu ProTV-ul și cu Antena Categoric. 1 ca să producă niște lucruri păi ca lumea. Îmi, Taxa n-a ajutat-o. Eu îmi sunt de acord cu asta. Și, îmi dai aceleași emisiuni care le dai și în 86 și în 74. E, nici nu știți dumneavoastră câte filme sunt. Deci la 5-a reloare, că ai limita. Nu au voie să dea de mai... Păi deci sunt de acord la cu 5 dumneavoastră. La 5-a la reloare sunt și pe Pro și pe Antena și pe Prima și pe singura de și pe pro. La 5 Bă, nu, hai să vedem, BD la Munte și la mare. De, pe, a fost votat de posturile de mini șapte ori da, mă rog. Bine, hai și că a... ducem în derizoriu această de discuție Ce ați fi făcut dacă erați Iohannis? Eu? Ce aș fi făcut? Da Păi zicea să facă dreptate, să fie ok, să-și revină toată lumea să... da? O Românie mai frumoasă pentru toată lumea da? păi, Nu putem să facem joacă. N-ați dat un răspuns și... clar la această întrebare a mea Geo? Ce ați fi făcut dacă erați Iohannis atacat sau nu legea? Vă las să vă mai gândiți? Deci eu aș ataca -o. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 Sigur că nu-s bune taxele puse aiurea, dar exact așa am ajuns la sistemul ăsta de taxe. Pentru că se dau niște lucruri înainte de alegeri după care cineva trebuie să repare. Mai țineți minte ce s-a întâmplat acum câți ani? Trei ani, cred că sunt de atunci, s-au salariile bugetarilor, ceea ce era normal, firesc și logic să se întâmple, dar banii nu prea existau, după care s-a inventat o taxă de stâlp. Deci, asta, e, asta înseamnă un sistem impredictibil. Tai undeva sau lungești undeva, crapă în altă parte, că nimeni nu stă să se gândească la lucrurile astea. Bună ziua, Ciprian! Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh. Din start vreau să spun că îl felicit, îl felicit pe domnul președinte Iohannis că a contestat această lege și mă bucur mult faptul că nu s-a lăsat intimidat de campania electorală. Ok, dar, o... dar ce ziceți? Haideți atunci să reformulez special pentru dumneavoastră întrebarea, Ciprian. Dacă era Iohannis în campanie electorală acum, dacă aveam alegeri prezidențiale, ar fi, mai fi torso sau nu la Curtea Constituțională? dacă ar fi gândit corect și ar fi vrut să atragă oamenii buni de partea lui cu siguranță ar fi trebuit să o conteste Și atunci de ce n-a atacat-o Cioloș? Pentru, uh... că, pentru că Cioloș e pe niște afișe, vă spun eu E? Da, sunt, e, clar că e, pe că afișe. e clar că sunt și anumite jocuri politice, îmi dau seama că poate avea un impact negativ asupra campaniei lui Cioloș, să spunem, și a PNL-ului dar mă bucur mult că președintele este cerebral și că, într-o formă sau alta, a găsit o modalitate prin care să păstreze lumină în domeniul ăsta. Sper ca, cei, ca toți ceilalți oameni să-și dea seama de parșivitatea și, și să spunem de parșivitatea acestei legi uh -huh. și cei care au făcut-o și care au, au introdus-o. Ok, bine, v-ați făcut înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, Ciprian. Bună ziua, Gheorghe! Gheorghe, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Deci, întrebarea este dacă a făcut sau n a făcut bine. Pe de o parte a făcut rău, pentru că această taxă, de fapt, ar trebui. Care dintre să ele? Că sunt 102 acolo. La, o iau pe rând, o iau pe rând. Taxa de prima matriculară de mediu de da. a denumit-o, care a fost foarte ciudat făcută ca să fie ba, e aia, baie, aia, baie, dar de fapt e aceeași chestie, taxa de primă Da, domnule, asta Ca. e o capcană în care ne-a băgat, încă o dată vă amintesc, domnul Tăricianu. Nu mă interesează acest domn care e candidat acum, dar a fost primul ministru al României. Vrea... A fost o capcană că după aia nu au mai putut o desfința, decât înființând altceva, că trebuia să dea bani înapoi și așa mai departe. Și o tot tragem așa, o lungim la infinit cu taxa asta. Sigur că soluția e desfințarea ei și băgarea în, în, în benzină și în motorină. Am discutat, am făcut această dezbatere aici, dar asta, asta presupune ce... înapoierea celor care au plătit-o deja ca să nu plătească oamenii de două ori și în benzină și când și-au înmatriculat... Dar asta trebuie reglementată. Nu te judeci cu niște sute de mii de români, blochezi și instanțele și așa mai departe. Hai să ne tot întoarcem tot o să mai la de situația aia asta. Tocmai de-aia mă refer și eu la instanță, ta. Vreme cât se câștigă în instanța aceasta, deci în proces, în proces cu statul se câștigă, atunci nu înțeleg de ce nu se... Că costă mai mult. Se plătește și cheltere de judecată, se plătește și o dobândă, etc., etc., etc., da? De ce... Numai ca să ai făcut în răutate Cum era pe vremea lui Anicu. erați voi, dracu, că aveți mașini da, vor, vorbim... Vă referiți la circulația cu și Fără soț de pe vremea lui Ceaușescu bănuiesc? Nu, inclusiv, adică Pe vremea aia era chestia asta Firați voi să fii că aveți mașini Adică era o chestie Ce ați făcut, Gheorghe, era dacă erați în locul președintelui? E foarte greu de spus, pentru că în momentul când el a refuzat-o, miroase a campaniei electorală a PNL-ului, cu toate că, nu, repet, eu știu, fan, pa da, pa N da, nu. pentru că părerea mea este că dacă ar fi venit din partea PNL-ului, a, a o acceptat. asta e altceva. Dar să, păi... să, nu, să nu credeți cumva că uh, atacul pe care l-a făcut Iohannis asupra legii la Curtea Constituțională nu afectează PNL-ul. Așa poate s-au gândit ei, dar da, adică vrei că lumea știe, Iohannis, PNL, Cioloș, PNL și USR, lumea știe De... aceste lucruri, e De... pe afișe. Da. Se vorbea dimineață că indiferent ce se întâmplă, și dacă da și dacă nu au câștiri în PSD-ul, din păcate după părerea mea, care da. nu sunt fan Da, așa este, dar da? v-am spus, da? așa a fost gândită legea, deci cineva dar... deștept de acolo de la PSD dar pentru, chestii... dar pentru populație, pentru că în acest moment nu se poate spune că o mașină este un lux de multe ori e necesitate Foarte corect, așa, așa e E altă treabă Da, ai nevoie de ea în multe situații Adică fără ea ți-e mai greu să faci o da, slujbă da, da, da, Bine, da, da, să da, da. ai o slujbă în sensul ăsta Vă mulțumesc pentru telefon, Gheorghe Nu mai avem foarte mult și vreau să mai iau telefoane Sebastian, bună ziua Bună ziua, Bună ziua, Moise um... Uite, am urmărit în parte dezbaterea, nu am reușit să urmăresc chiar de la început, dar. ce-i frumos zi? aveți, din care parte arde al lui sunte Sebastian? <laughs> din Maramureș Mai auzi, dați liberi, vă ascultăm. Exact. Vreau să spun că, după părerea mea, cred că s a făcut o mare prostie, control să legea. Pentru, pentru noi pentru sau că... pentru el? Prostie. Pentru el. Așa? Pentru el și și pentru, pentru el, pentru că și nu numai și pentru PNL și pentru, uh, pentru că de fapt efectul pe care îl urmărea Dragnea uh, s-a atins. Așa este. Uh, și da, efectul lui este. Dragnea pe care l-a urmărit el au fost ca oamenii să vadă că PSD-ul e bun și PNL-ul e rău. Dacă vă mai și... amintiți noastră la vremea respectivă, eu la o pastilă Bizidei Chiar așa v-am spus, Ceolo, învață să dai cu sec. Când cineva joacă cu exact. cacealma, dă-i cu sec, exact. plătește-i, exact. lasă-o să intre ca în vigoare. Așa. Exact. Eu așa făceam dacă, ca ai întrebat, că ce făceam dacă eram uh, Iohannis. Eu așa făceam, o lăsăm, l-o lăsăm pe cap. Acum, uh, chestia asta a făcut ca uh, legea asta să intre în proceduri. Nu știu exact care stadiu e acum. Uh, probabil Se că la trece. curtea constituțională. Probabil da, că ea va face Probabil folosită. va trece de alegeri și probabil că după aceea PSD-ul nici nu va mai, după ce va intra victorios în Parlament, nici nu va mai uh, apela la legea respectivă. Pe de, de altă fapt, parte, o, o, o, pe de altă parte, Sebastian, vă mai spun ceva, guvernul trebuie să aducă bugetul în Parlament, încă nu e clar dacă va veni sau nu. Sunt niște mm -hmm. lucruri care au intrat în vigoare, dacă mai intra și asta în vigoare, chiar complica și mai tare lucrurile, pentru că nu se închide bugetul pe anul viitor, v-am explicat. Faptul că da, președintele da, da, a atacat-o da, la problemă. Curtea Constituțională îi permite guvernului conform legii să nu țină cont de această lege la întocmirea bugetului. Deci sunt și astfel de lucruri tehnice care sunt extrem de importante în funcționarea țării, de fapt, după alegeri, nu acum, înainte de alegeri. Categoric, categoric. Deci știți toate astea, categoric. tot mai credeți că a greșit președintele Iohannis? Păi uh, ce. Și... Da, Sebastian. Totuși cred că a greșit. Totuși cred că greșit. Vă gândiți uh, prea, prea mult la... O mai, el a la... mai, mai făcut și alte greșeli de genul ăsta și... și... Nu, nu, nu are perspicacitatea necesară pentru jobul ăsta <laughs> Nu sunt convins că e așa bă, din cont... Doar o întrebare mai am la dumneavoastră Sebastian, ce vârstă aveți? Uh, 44 Vă mulțumesc foarte mult că sunteți ascultătorul nostru Încântat că ați reușit să intrați prin telefon astăzi uh, Mai avem timp? Mai avem timp? Hai să vorbim și cu Mihai Bună ziua, Mihai A închis Mihai, dăm linia 6 pe direct Alo, bună ziua Alo? Mihai, bună ziua Da, bună ziua eu nu sunt fan PSD Consider că președintele a greșit Pentru că, sincer să fiu Chiar dacă, mă rog, legea asta are un impact bugetar Cred că este, nu știu Un proiect de lege care efectiv aduce ceva În plus pentru omul de rând sincer. Deci ea nu putea intra în vigoare V-am zis, deci presupunând Că ar fi intrat acum în vigoare Guvernul avea două variante Ori să ducă bugetul pe anul viitor În deficit, momentul în care N-ar fi sărit în aer cursul și așa sare Că mai sunt și alte chestii Ori n-ar da, fi dus deloc eu, bugetul Ascultați-mă puțin Nu mai puțin, da. Mihai Ori ar fi luat decizia Guvernul ar fi fost nevoie să bage să mărească accizele Imediat Ca să poată plăti nu, lucrurile eu, alea Eu m-am gândit că ar fi putut tăia din altă parte vă spun sincer. Deci după capul meu Atât de mult se fură la proiectele mari și de mari de investiții în României, CNADR, investiții și așa mai departe, încât aș fi tăiat din bugetul ministerului. Îmi pare rău să vă spun în momentul de față, sunt mai mult cofinanțări decât, decât altceva investiții, cofinanțări la fonduri europene decât altceva investiții în buget și asta nu derdează de câțiva ani de zile. Da, se termină emisiunea. Aș vrea să reținem cu toții câteva aspecte din, din discuția de astăzi. Practic, lucrurile sau, dacă vreți așa, așezarea fiscală a unei țări trebuie dezbătută într-o perioadă mai lungă de timp. Avem exemplu recent al codului fiscal, care a fost dezbătut mai bine de un an de zile și care poate tocmai de aceea a avut și niște efecte foarte bune asupra economiei noastre. Nu discut măsurile care s-au luat atunci, unora poate le-au plăcut, altora poate nu le-au plăcut. Dar faptul că noi toți ne-am pregătit și am știut ce urmează, asta a schimbat cumva și perspectiva noastră și până la urmă și efectele pe care o astfel de legislație a avut-o. Vă mulțumesc, ne mai auzim și mâine.